Etxe ekoizleen zuzeneko xarea eta laborantza iranko jak, bermatzen dituen ildoan ari da idoki. Osti daluntan idokiren bilder nagusian araudi behi bat aurkestua izan da idoki ekoizle, zahar eta behiai. Tiele leizagoien Euskal Eriko etxe ekoizleen elkartearen lehen dakaria. Promozio hainitz egiten da azken urte hauetan eta idoki edek ezagutzen dute, nahi dute eta konfientza egiten dute. Eta erraiten ditugun gauza batzuetan zuetan, ez ginen ajas... Eta etxaldetan etzen baitez bada argi kampotik eldu den batek... Gusten e, zuen berraba bere gustuko etzen gauza bat edo eduki e, etxalde batean... Eta alta etxalde hartan bazen ekoizpenen bat iduki markarekin. Baz ziden deshorekak nahi baduzu ekoizpenen artean. Ardigas nahi laskoa, xerikia, fruituak edo estia... Hainbexte ekoizpenek eskura dezakete eduki agintza, araudiaren aldaketa nagusia esplikatzen dauku txele leizagoienek. Lehen aldaketa haundiena da, orain arte eduki ekoizpen bat onartzen zen, eta orain etxaldea da. E, orain arte ahtea, mandeza honu, nukaiten ahal zinituen e, B10 eta, eta ondoan bazinuen e, regimenak, mandeza hon, eta eurazen iduki. Horain e, ez daula izain, horain iduki txaldea izanen da, behaz nahi du zure 10 nadunak, beharko dutela, Eduki edo eduki esneas altzen bazinu bezala ekoizuak izan. Antson uri zaga agene gine gazna ekoizlea da, bera indar gehiaguren egiteko prest Lanik hau izain da, gure egungusitako usaiak berriz moldatzia. Horri eta hortan gira guk deia ekoizlea gisa badu anitz lan eta denek. Bana proietu bakotxe uguziz bezala lan gehiaguren galdi egiten du gauza horren lantzeko Izaiten alitaike ere, gure, gure araudietan egon olola, eta mauleko hiltegian iltegian kursidugun gauza, gauza kanpoko begi batek ezgitu gitu zalantzan zahri behar, eta gero, hordianta lan ahondiago uh, ukanen dugu, begiz irudia intsusentzen. Maiatzaran amabian bilkura bat eginen da, idokin sartu nahi duten ekoisle begiekin, baldintza begien aipatzeko.